на фамілії по тому відбивається. Так тобі скажу, дочко, молоді ж теперішня думає, що то є пуста бабинська бесіда ці знаки. А люди старі не дурні були, усе звідкись знали і нам казали знати. Як умерла була Гафія Калинякова, та, що за неї казали циганка, то дуже якось був зачервонився у неї лівий бік лиця, ну так якби жива була і завстидалася чогось.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 Так і було. Не наїхав той шофер далеко. Отамо коло клубу мусів або сам убитися, або дітей школи бити на смерть. То він викрутив руль та так, що заїхав у стіну клубу. А воно як на смерть, то хоч у мішок сховайся, а воно тебе найде. У в клубі роками світла не було, роками кіно не крутили. Два рази клуб горів, бо не було бензини, щоби пожарники води привезли.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 Якби ви слухали, то багато чого було би не так. Але і ми колись не усе слухали, що старі люди казали. Так що я тобі скажу, що непослухенство буде стільки, скільки світ буде. А старі будуть нарікати на молоді ж. То так ведеться відколи світ на сонце. Але воно як старієш, то забуваєш, що було, коли ти сам молодий був. Що, давно дівки...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 «Буде час, таке тобі на розказую, що будеш мати що згадувати про бабу Юстину. А тепер тебе вчу, аби знала, що робити до ряду, коли мені прийде час умерти». «Так, за це, і за це тобі казала...» Юстина загинає пальці, в умі рахуючи щось. «Щоби тіло на ніч не лишало, саме казала...» «Ага». У голови, у труні покладіть лиш калину і васильки, а решту не кладіть, бо решта зів'яний засмердиться. А якби я прокинулася та устала, ой, устану. Але так годиться, той мені так зробіть, чула? А тих, що люблять ворожити, не пускайте близько до тіла, бо то таке можна наворожити на мертвій людині, що не одна жива, як мертва стане.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 Виводіть по підруки на двір, ніби щось порадитися з ними хочете. А трембітачів наймайте із дихтинця. щоб ані тих труб, ані гармошки не було, нічого, щоби не було, лиш тримбіти. Увечер най Кузьма грає людям у флояру. То така жалісна музика, що серце може тріснути з від тої флояри. А тримбітачі отако стануть перед хати – та най так грають, поки можуть. То музика якраз до смерті, а не до веселості, як то були зробили у нас замоскалів, Борони Боже. Ой, стрім голову пустилися були люди у той час, а тепер ще гірше. Але Бог навертає до розуму дурних та недумаючих. А як прийдуть увечері люди до тіла, вина не давайте, бо ще зачнуть співати та веселитися, то забудуть, що до мерця прийшли. А то тепер звичаю грушки вже нема, то нема чого коло тіла веселитися. То давно було, що приходили до небіжчика на забаву, та й тішилися, що відійшов краще життя. А потім переінакшили інакшили усе. Звичай умер, а трембіта, зграла веселою.